Det här avsnittet av Pixlar är sponsrat av Spel och sånt, tv-spelsbutiken i Nortelje. Eller hur, Filippa? Ja, det stämmer. Och Spel och sånt, de är alltid på jakt efter nya retrospel. Ja, precis. Och om man har några gamla retrospel liggande där hemma, lite dammiga i hyllan, som man vill bli av med. Jag vet inte varför man skulle vilja bli av med sina spel, men om man nu har den tanken så kan man alltid kontakta Spel och sånt så kan de köpa spelen av dig. Ja, om du har funderat på skilsmässa liksom. Ja, men precis. Man kanske behöver nu vinterdäck eller någonting. Jag ja, vet inte. Ja. Ja. Uh, spel och sånt, som vanligt. Bäst i världen på det de gör, och mer än bara spel och sånt. Att vi inleder avsnittet med de där ja. uh, hostningarna. Ja. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 90 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcast, Par i Pixlar, med mig, Robin och mitt emot mig sitter som vanligt min fru Flippa. Hej! Hej! Hur fan mår du? Du ja. lät lite hostig där. Ja men Jag låter ju typ döende, ja. men jag är inne på mina andra veckor nu som, som sjuk. Nästan tredje typ? Ja. ja, men vi insjuknade familjen officiellt för tre veckor sedan, men då var det du först. Ja. Och sen blev jag. Vi fick ju en sväng av den här jävla influensan som har gått i år. Jag vet inte hur intressant det är att prata om. Men Nej, alltså... men jag har varit typ MAI. Alltså jag har varit borta från eten. För mm. jag har legat i feber as, ja. länge. Alltså det har varit fruktansvärt, alltså. Jag har sett mitt liv för, alltså, passera i revi. Mm. Jag har varit nära döden. Så känner jag. Ja, du har inte varit nära på död. Jo, du. Nej. var hemma ensam med två kids som bara skriker och kräver ens uppmärksamhet Hela tiden Samtidigt som man kämpar med att ens leva ja. Det är dödsångest ja, Jag vet hur det är Jag vill aldrig uppleva det igen typ. mm. Du är inte intresserad av att veta hur jag mår Jag vet att du mår bra Jag mår ganska bra Men jag är lite sur för jag har köpt Den här gubben på, på Konsum Gav mig som vanligt fel snus Jag tror att det är en så här hint Om att du ska sluta snusa Kom ihåg när du och jag Back in the days mm. När vi båda hmm rökte. Ja. Så varje gång vi gick på Villu så var det den där tanten, Den där kärringen som alltid skulle prata med dig. Ja, som alltid, är... alltid, skulle säga att vi skulle sluta röka. Men hon var ju sjuk i huvudet. Hon, hon är skulle i huvud. hon skulle alltid sitta och kommentera högt om man köpte. Ja, du ja, ska köka blomkål ikväll, ja. det blir trevligt ja. bara, håll tysten. Ja. Tyst, tyst, ja. tyst med den Hon hade för övrigt ingen hals. Nej, men, Hela huvudet nej. var placerat så här tre decimeter nedan typ så här i bröstkorgen. Vet du vad jag, jag tänker på när jag ser henne? Nej, Jag tänker oavkortat på Hemulen. Varför? Han också är sjuk i huvudet? Ja, han är sjuk i huvudet. Den jäveln. Okej, då har vi konstaterat. Hemulen är i mumindalen. Men han är ju manisk. Han, han, ju. han samlar ju på grejer. Han är ju så här hårder. Nej, Ena är ju... dagen är det frimärken. Jo, men jag säger det. Han är ju sjuk i huvudet. Det är ju något fel på honom. Han, han har ju förutom ett väldigt högt hårfäste lite problem. Ja, han har jättestora problem. Yeah. Men hörde, det är inte det vi ska prata om. Eh, vi har ju som sagt varit avsjuka. Men vi lever och vi är tillbaka, avsnitt 90. Och vi ska ha en musikspecial där temat är eh, sång ja, i, i spelmusik. Ja, precis. Mm. Så att eh, vi kan kanske inleda lite så här. Vad, vad har vi för eh, relation till sång? <laughs> ja, den där, var torr Relation kanske. till sång. Nej, men alltså jag tyckte det här var lite svårt att hitta. Mm. Vi har ju liksom klassiker. Mm. Eh, vilka några ni kommer få höra här ikväll eller morgon eller när ni nu lyssnar. Mm. Eh, men jag tyckte att det var svårt att hitta. För att jag menar spelmusik instrumentalt är jättelätt. Det mm. finns ju överallt i stora mängder. Men just det här med sång det är, det, det är, det är lätt att man snurrar in sig på typ JRPG som ja, japanska J... rollspel. Exakt, ja. Det är nästan alltid eh, sång. Mm. Så det känns lite som att man sätter på en anime-serie lite. Ja, det blir ju lite JRPG Men det är svårt att undvika liksom, För det är, det är väldigt överrepresenterat I den, den genren Men vi har nog hittat lite grejer Som vi tror att folk har hört Och lite grejer som vi får, tror att folk liksom inte har hört Ja, precis Jag tycker vi sätter igång med detsamma Men vi ska ju prata lite först här Vad vi har för relation till sång, Flippa. Det var ju ja, det frågan. Känns, känns som att du vill få sagt någonting Jag... jag jag är inte med på ditt spår Så du kan väl bara säga vad du Nej, Men brukar, brukar du sjunga? När sjunger du? Men, ja, ja. Okay, ja, jo När jag inte låter så här så sjunger jag hela tiden När ja. jag var liten Jag är ju yngst av sex syskon mm. När jag var liten så bodde vi alla i en trång fyra Ja, de två äldsta de fick flytta När jag kom, de fick inte plats mm. Men i alla fall, jag var ju yngst Och då tycker man att jag borde ha Inte det sämsta rummet Men alltså, jag skulle ju inte få ett eget rum Nej. Men det fick jag för att jag sjöng hela dagarna. Så mina <skratt> syskon liksom, mamma, vi har pratat. Det är okej okay om Filippa tar rummet, Jag orkar inte med hennes sång. Nej, men det är fint. Det är fint, så ja. det är min relation med sång. Sjunger du nu då, varje dag typ? Jag är inte när jag så här, men Nej. typ hela tiden. Och lägger stämmor, mm. hela tiden. Ja, det gör du faktiskt. Alltså jag sjunger inte så här bra, men jag är rätt. Jag tycker du sjunger ganska bra. Nej, jag har väldigt nasal röst. Ja, det är lite så här Osborn över den ibland, Jaha. eller man ska säga han sjunger vad väldigt det? Han, han sjunger väldigt nasalt och han låt, är ju typ monoton. Han kan inte göra någon stämmer överhuvudtaget. Nej, och Osborn har ju alltid oftast eh, bara sjungit liksom, gitarrmelodin och aldrig någonting annat. Ja, det var väldigt därför. Ja, men det var därför de tog in eh, Dio sen när de skulle ersätta Ozzy. Eh, ja, precis. För att han kunde liksom sjunga utanför eh för Ja, exakt, exakt. Jaha, men vad är din relation då? Kände du entusiastisk Ja, precis. Nej, men jag, jag har sjungit i lite band och sånt. Fast då har jag mest så här growlat och sånt. Jag har nog aldrig sjungit rent. Jo, jag sjunger liksom så här körstämmor och grejer, men inget, inget har jag stått på scen liksom själv. Jag Ja, Nej, jag har, jag har skrikit och growlat och sånt, sånt där. Det var faktiskt väldigt fin sångröst. Tack, jag är ganska dålig på ton alltså vi, Du sjunger vi har... falskt, men du ja. sjunger fint ja. Det var fint sagt Du sjunger falskt, men du sjunger fint ha. Ja, men det var jättebra mm. Men jag tänkte, alltså jag, jag tänkte på en sak också När vi pratar om, om vi, Folk har ju sagt till oss att de, att de gillar När vi pratar snusk Så jag tänkte på en grej hur, eh, hur, hur, hur snuskig Får en låttext vara Hur många snuskiga referenser Får finnas i en låttext men då är, är det en siffra du är ute efter nu, eller? Ja. Alltså, jag vet inte. Jag kan inte säga en siffra. Men det har nog inte med antalet referenser. Det har ju med hur tydlig man är. Nej, det finns ett bestämt nummer du får ha. Det är en pervers. vers. Va? men Vad då? En, enligt vilka då? En pervers. vers. Ja! Du såg inte den där komma. Nej, jag såg inte den komma. Pappa skämtet. Ja, just det. Jag hade ja. glömt bort det. Visst. Det var fint. Den var jätterolig. Hör du? Ja? Vi har. Du får inte skratta för du börjar hosta då Och jag, jag kommer att behöva klippa det här avsnittet det kommer, det kommer liksom att se ut som, jag vet inte vad Det mest bizarra Frankenstein-monstret Ja men jag passar men, på att leva ut min dröm som Abbott ja, i Immortal Du är riktigt riktigt äh, growl-hostning ja, absolut Men det hör inte ni för att ni, jag klipper ju säkert bort det från podden Men vi har, vi har i alla fall rädd upp tolv eh, låtar Fem låtar för dig, fem låtar för mig och sen två stycken önskelåtar. Så jag tänkte väl att du kan få inleda, Filippa, med din första låt. Eller vad säger du? Ja, det blir jättebra. Mm. Jag tänkte att vi börjar med en klassiker. Mm. Är det någon låt som vi fick massor av tips om så var det ju Snake Eater från Metal Gear Solid 3. Så här kommer den. In silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give From. It's so dear, the trial to survive Det här var alltså låten Snake Eater från spelet Metal Gear Solid 3 Snake mm. eh, Är du en ormätare? Ja. <laughs> snuskigt. Alltså. Ja, det där var äckligt. <laughs> Fy, Fy skäms. Fy skäms. Ah, lite roligt. Ja, det är lite kul. Ja, fortsätt. Eh, personen som har skrivit heter Norihiko Hibino. Mm. Blev det rätt? Ja, det blev rätt. Men det är i alla fall Cynthia Harrell som sjunger. Ja. Och det här är ju... Perfektion, jag älskar den här låten mm. Om vi tar allting bra, allting Pampigt och liksom Lyxigt med Bondfilmerna och ja. liksom komprimera Ner dem i någon smörig Såpa på tre minuter ungefär Så har vi den här låten Den är pampig, den är kraftfull Vi har den här donande Kvinnliga rösten mm. Den är skitbra och sen sjunger hon om en tree frog, Och det tycker jag är det bästa Ja, Hon sj sjunger ju om alltså, Typ spelets regler alltså Someday you may feed on a tree frog äh, Mer enda rösten Det är ja. så kul alltså. Ja, det, det är ju extremt mycket James Bond 60-70-tal Som, som äh, låten vill liksom förmedla På något sätt ja. Och den utspelar sig ju när man klättrar på en lång stege i spelet så att det enda du gör när du hör den låten är att liksom trycka på uppåt så att Snake klättrar upp en lång Jaha. stege sen tonar låten liksom in oh, och sen så cool. är den slutlagom till att du når toppen då på, på stegen Så att ja men det, Metal Gear Solid serien är också alltså den är fylld av bra musik alltid. Kojima vet ju vad han vill ha. Men det är väldigt cinematiskt. Absolut, absolut. Det är, det är en fantastisk låt och det finns ju den ifrån Metal Gear Solid 1. The Best is Yet to Come heter den så. Och sen ja men så heter den nog. Ja, jag kommer inte ihåg, men det, det finns i alla fall liksom en låt per spel då. Så ja, att Metro Snake Eater var ett bra val liksom för ja, att Ja, den är bäst. Och sen gillar jag den backstorien också. Mm. Till Big Boss. Ja, exakt. Eh, vilken är din favorit Bond-film då? Du gillar väl inte bond Nä, jo, jag har fått för mig. Jo, grejen är så här att vi har ju haft en diskussion vem det är som är Bond. Ja. Och jag påstår det finns ju, bara en. Nej, det finns två. Och du, ingen, av, ingen av mina två är den som du tycker. Du tycker ju att Sean Connery ja, är James Bond. Nej. Det finns bara en. Han har ju tal fel för helvete. Jag skiter väl i det. Han är bäst. Nej, det är Roger Moore det som är. Det finns inget sexigt med Roger Moore. Vet du att Roger Moore, han var över 50 när han spelade in dem där. Ja. 50-60. Vad är det med det då? Nej, men han, och han, har, han har typ en skärthaka. Ja, men han är ju James Bond. Nej, det är jo. han inte. Och Pierce Brosnan ser också knepig ut. Lägg av. Pierce Brosnan Nej. är min nummer Nej. ett Bond. Jo, Nej. han är nummer ett. Sean Connery har ju sex appeal. Alltså Timothy Dalton är bättre än Timothy Sean Connery. Timothy Dalton är snygg, fast han är bara snygg nu. När han har ja. blivit gammal gubbe. Det vet jag ingenting om. Men Det vet jag allt om. Okay. Fråga mig inte varför. Men... Han var inte snygg innan. Men det var han som bara... Timothy Dole med i en film bara. Två. Två. Det fanns en annan som jag inte kommer ihåg vad han heter. Som var nej. med i en. I hennes majestäts hemliga tjänst. Mm, just det. just det. kan jag det här för? Jag vet inte. Den bästa nej. filmen är den första. Dr. No. <laughs> eller Med rätta döda. <laughs> nej, nej, nej. Jo, när de kommer till den där ön och den här sexiga kvinnan går runt och samlar snäckor... Är det Ursula Andres Eller det kanske är tredje filmen Jag vet inte Men alltså, du har ju fel För att det är Pierce Brosnan är James Bond Den bästa Och den bästa filmen är GoldenEye Nej. Det kommer aldrig att bli bättre Men den är ju bra Självklart nu, nu, Men vi har inte sett de nya Nej det har vi inte gjort Inte sen Casino Royale tror nej. Jag. jag har inte ens sett den tror jag Inte Skyfall Det är tumme. Skyfall och Specter, Som vi inte har sett Jag har ju sett Nej, men jag tror att jag, jag, jag blev liksom kär i GoldenEye när jag såg den, typ 95 kanske? eller 97, 97 tror jag det. jag till och med. Skitsamma. Gissar. Och sen så tyckte jag att det liksom var den bästa bondfilmen jag hade sett. Och nu har, det, nu, är man liksom, nu har det gått så jäkla många år och det släpptes många, många fler bondfilmer Och jag har ändå sett dem alla, liksom, när man har gått på tv och skit. Jag tycker fortfarande GoldenEye är den bästa. Jag gillar vissa den med Sean Böna. Det, är, är, det, det är GoldenEye. När han ramlar ner från det där Ja. De är typ uppe på någon sån här kupol. Ja, de är väl på typ mm. en, en parabol. Parabol, ja. Han är ju 006. Ja, precis. Det är bra. Ja, bra. Ja, det, det, det är en bra för Boris, bra. Natalia... Just eh, ...Sina. Du har ju alla de här äh, liksom klassiska Sebella Isabella Skrupko. Ja, exakt. Mm. exakt precis. Ja, men hörru, vi skiter i Bond nu. Uh, vi ska, ja, nu vill jag vi, höra vi, din nästa låt. Ja, vi ska röra oss från en Konami-spelserie till en annan. Och det är dags att... Uh, träda in i den mörka världen som vi får ta del av i spelserien Silent Hill Vi fick jätte, många önskemål på musik från Silent Hill. Akira Yamahokas musik är fantastisk och väldigt, väldigt omtyckt av våra lyssnare har vi märkt Jag tog med friheten att välja en... Fel Nej, inte Nej, fel Jag, låt. jag tog med friheten och valde en låt som inte var en av de önskade låtarna det finns ett spel som heter Silent Hill Homecoming Som släpptes ganska tidigt I Playstation 3 och Xbox 360s livscykel Som du och jag inte vågade spela klart Nej, precis, för att det, det var ganska svårt faktiskt men Ja, det var läskigt eh, Grejen är att det, det är ett ganska undanjömt och bortglömt Silent Hill-spel som, som hade en fantastisk låt i sig Som heter One More Soul och jag tänker att vi lyssnar på den nu Den är ganska lång, så att håll ut One more soul ifrån Silent Hill Homecoming. Jag tänker bara på uh, Daft Punk. One more time. Oh, jag kan inte ah. sjunga nu. Den, ah. skivan, den skivan med Daft Punk. Mm. Den kommer jag ihåg den dagen. När jag gick och köpte den. För jag, jag har varit helt fascinerad av musiken. Men också musikvideorna den här tecknade musikvideon. Ja, anime. Ja, precis. Och för varje singel så fick vi liksom se en liten ny del av filmen som man kunde pussla ihop det där. Det är ju så clever alltså. Ja, sen så har jag för mig att det var typ någon, eh, någon japansk anime-studio som typ gjorde en riktig film. Eller, eller, eller så var det liksom tvärtom, The way around. Det fanns en riktig film från början och sen jag, jag minns jag, inte. Ja, ah, okej. Okay. Det finns en film i alla fall man kan se som med, med Jag tror här. att filmen är efter efterkonstruktion. Mycket möjligt. Uh, den låten i alla fall. Den låten One More Time eh, Nej. Sen, nej, det menar Ja, den låten. Ja, du har ju snackat Deathpunk Jag tänkte återgå till spåret. Jaha, ja ja, okej. Okay. Ja, jag, jag förvirra för mycket. Nej, nej det är sant. Eh, one More Soul i alla fall. Eh, fantastisk låt. Sångerskan på den här låten heter Mary Elizabeth McGlynn. Hon är en välkänd röstskådespelerska och gör bland annat Marias röst i Silent Hill 2. Yes, so. mm, det är hon yes, som so. sjunger Jag gillar den här låten för att den har Den, den har en sån jäkla eh, Metal tycker jag Alltså att nu kanske inte just den här versionen Är så mycket distade här och, och sådär Men just ackordföljden är så klassisk så här, Metal eh, refräng Bygge eh, Och eh, det, är, det är bara en jävligt bra låt Den är mörk, den är liksom deppig Den är tung, det är som Akira Yamaha Är liksom bäst i världen på Typ Det, det här hade kunnat vara egentligen så här. Hela soundtracket till typ alla sanger till spel mm. hade kunnat komma så här, tidigt 2000-tal. Mm. Så här post-grunge ja, musik exakt. liksom. Det märks i sticket på den här låten. Också. Ja. Att det är väldigt ganska så här, simpelt ja. men det är väldigt deppigt och melodramatiskt. Liksom. Jag tänker på typ, eh, vad heter det där amerikanska bandet? eller var de, Nej, de var väl nog britter, va? Garbage kommer de dem Ja. Med hon den här rödhåriga brittiska Ja, som sjunger. Ja. Precis. De var bra. Ja, faktiskt. De var ganska bra. Faktiskt. Jag, jag, jag tänker på hennes röst typ när jag hör den här låten. Så jag ja. föreställer mig att det är hon som sjunger. Men det är det ju inte. Men det är typ, typ den samma typ av musik. Ja, liksom, precis. Men undrar vad som händer med Garbage? Jag vet inte. Hon ser för övrigt ut som Rose McGowan. Eller vad heter hon? Vem är det? Det är hon som spelar i... Eh, eh, vad heter det? Ter nej Du vet den här skräckfilmen ja. av... Eh, inte Tarantino utan Tarantino's kompis. Han heter nog spanskt. Eh, Robert Rodriguez. Ja. Eh, Planet Terror Planet heter det. När hon ja, blir ja, ja, benet ja, ja. Ja, absolut, och absolut. sätter på en typ ak 47 på den och dödar zombies. Mm, just det. Just det. Hon Det, det är roligt. De, hon, som, hon har också varit gift med Lee Manson. Ja, just det, precis. Den filmen Planet Terror, den kommer ju samtidigt som Death Proof med uh, Kurt Russell också. Ja, just det, men de är sam de är eh, en del av en grindhouse filmserie ja, som exakt släpptes. exakt det, han ville typ återuppliva den erans filmer ja. då, så han gjorde de två. Jag tycker Death Proof är den bättre av dem. Jag tycker Death Proof är det är väl Tarantino som gjort den. Ja det kan det vara va. Jag tycker Be den är långsam men den är så här, den har bra dialoger. Ja. Men och den är väl ball, men och sen bara helt plötsligt blir det en blodfest av allting. Älskar det. Men jag tycker nog om Planet Terror mer för att den har zombies och hallå zombies ja, är det bäst. Ja. det händer lite saker. Jo, jag vet, men jag, jag älskar sättet som Death Proof är skriven på. Alltså dialogerna känns man sitter bara i då sitter vi på, på, på någon diner och pratar och med den här Tarantino magin eh, så är man helt inborrad och bara följer med varenda ord. För att det blir aldrig ointressant. Jo, hela tiden. men det blir det i den tycker jag. Det, det, tycker det, blir, det blir tråkigt. Och sen, eh, jag säger bara så här, i Planet Terror så letar de efter den saknade ingrediensen i hans typ ketchup. Ja, just det. Och kommer på att, ja ah, men det är ju blod. <laughs> Fy vad nästig. Ja, oh, ja. Ska vi gå vidare? Ja, det är din tur att välja låt. Ja, precis. Och nu har jag valt en jättevacker låt. Så det här ska bli jätteroligt att få prata om. Mm. Det är från spelet Panzer Dragon Saga. och Låten är också temalåten. Den heter Sonami Areru e Sankitu. har Det här var alltså låten Sonami Areru Exankitu från spelet Panzer Dragon Saga. På de lätt lättuttalade låttidler. Ja, precis. Mm. Det är verkligen. Man får kolla flera gånger. Mm. Det här är en... Alltså, det här, det här är för det första inte ett spel jag har spelat. Jag har totalt missat Panzer dragon serien eh, Så det här var faktiskt en fröjd att få upptäcka det här soundtracket för att... Eh, de tidigare spelen har också väldigt, väldigt bra soundtrack. Mm. Så, och de är väldigt hyllade för just soundtracket. Eh, så har ni ingenting att göra en fredag kväll så spana in det. Skulle jag verkligen ja, vilja tips om. Alltså, om ni har onödigt mycket pengar att lägga på ett Sega Saturn-spel så absolut. Ja, det, är, ja, det är väldigt svårt att få tag på det och det kostar oftast en, en större ja. summa pengar. Liksom. Men då kan man annars lyssna på musiken. ja absolut Men alla har ju det här att de det är väldigt distinkta, nästan så här primitiva ursprungsmusiken. Mm. Vi har liksom Trummor som hörs i fjärran, de här hesa, nasala rösterna. Vad är det för språk? Jo, det ska jag berätta. Men apropå hesa och nasala röster, jag kanske skulle bli en sån sångare. Kanske skulle passa. En sån här gospel. Ja, men som spelar in sån här knepig musik. Ja, kanske. Ja, med min röst. Du har ju ingen röst kvar snart. Nej, Nej, i alla fall. Men det är väldigt vackert, det är väldigt känslofyllt. Eh, och jag tänker ju faktiskt på en gång på Nier Automata. Som är ett betydligt nyare spel. Men som också har eh, samma sån här... Eh, Atmosfäriska känslor. Eh, ja, ja, verkligen. Ja, mm. eh, jo, vad är det för språk de sjunger? Jo, det är pansarese. Jaha, det, just det. Det är ett, eh, upp, vad heter det? ett påhittat språk som de kom på i och med utvecklandet av det här spelet. och Det är en blandning av typ så här, latin eh, gammal grekiska franska eh, ja sådana språk ja. helt enkelt. Det är i alla fall Saori Kobayashi och Mariko Namba som har skrivit musiken till flertalet av de här spelen. Lite roligt att veta, eller det är faktiskt inte så roligt, det här är ganska mörkt. Kuriosa. Kuriosa. Mm. Det här spelet var tydligen väldigt väldigt jobbigt att utveckla. Det var en väldigt stressig period för de involverade eh, och många av de som arbetade på spelet var väldigt unga också. Till exempel kompositörerna bland annat som är två kvinnliga kompositörer. Eh, det här var nästan bland det första de gjorde i sin karriär. Eh, men det var väldigt, väldigt stressigt. Det var två personer som dog. <laughs> vänta, vänta, vänta, vänta. Va? Det var två personer som dog under utvecklingen Nej. En Visserligen av en motorcykel väldigt ja. hemskt Som bara bidrog till att folk blev så här Deppiga liksom Och det var en som begick självmord fan, fan, är det som hände? Alltså historien förtäljer inte om det liksom Hade med spelat att göra Men det verkar som att det var väldigt stressigt Och påfrestande för De här människorna att slutföra spelet Så ja, ja. de kände bara att nu får vi bara skiten klart. liksom. Nu har inte jag spelat spelet men jag hoppas att det inte återspeglas på spelets kvalitet. Och Eftersom det är så känt och så älskat så tror jag inte det. Nej, men det har faktiskt aldrig hört talas om. Det är fruktansvärt. Ja, verkligen. Om, om, det, nu är, om det nu är så. Som... Ja, det är så. Men jag tror att generellt så har väl Japan den största så här, om man ska vara lite seriös för en minut så har väl Japan den största liksom, självmordsration Eh, i världen. Ja, men Så de har såna eh, höga krav på sig själva. Typ ja. män i 40-årsåldern som typ hoppar från sitt kontorfönster. Mm. Vi har ju pratat tidigare om att Japan liksom är ett märkligt land på, på många sätt och vis egentligen. Eh, och det är, kriminaliteten är ju till exempel Väldigt, väldigt låg där bland annat så att Men de är... har sån hög heder ja, det är så det Heder och moral hela tiden som De är... liksom snor typ inte plånboken från en gammal kvinna För det är fult Nej, exakt. Det är inte något hedersamt att göra det ja. Det är ändå lite fint ja, det är fint. Jag Fast det fint. inte om det liksom Ska leda till att de begår självmord det är ju lite Nej, det är, det är andra liksom ändran av spektret Eller man ska säga Hör du, jag tänkte rulla vidare eh, nu, nu, alla kära lyssnare där ute, nu, nu blir det hårdrock. Du vet, jag gillar ju... Du ska alltid fuska på sådana här Men grejer. det här är inte fusk. Nej, jag vet, men det är lite. Nej, ja, nej, det är inte dugg jävla fusk. Sitt inte och ljug här nu. Nej, nu, nu ska vi lyssna på en låt ifrån ett spel som jag inte har spelat. Jag tycker inte att den här spelserien är speciell... Harry Pixlar, podden där vi pratar om spel vi inte har spelat. <laughs> Ska vi inte döpa om oss för det det? Det, det? det är absolut ingenting nytt att säga så. Det, vi, men vi har valt liksom musik här då, baserat på vilka låtar vi tycker är bra. Vi har nödvändigtvis inte spelat alla spel. Jag har i alla fall inte spelat Call of Duty Black Ops 3. Men musiken i det här jävla spelet är fantastisk. Eh, då metalbandet Avenged Sevenfold gjorde en av låtarna. Nämligen en låt som heter Carry On. Jag tycker vi lyssnar på den nu. Carry on med, My wayward nails. Nej, lägg av nu. Carry on från Call of Duty Black Ops 3. Framförd av det fantastiska bandet Avenged Sevenfold. Och jag vet att det finns skitmånga lyssnare ute som inte alltid är intresserade av metal. Och jag vet att säkert lika många hatar Avenged Sevenfold. Men jag tycker att de är skitbra. Jag älskar dem. Ja, de är uh, världens bästa band. Ett av världens bästa band. Ja, mm. Ja, ja, de är bra i alla fall kan jag säga. Var inte så att tråkig och var så att true Och säger Maiden Nej, jag tycker inte säga Iron Maiden är världens bästa metalband Nej. Jag tycker att det, den frågan ändras Från dag till dag Väldigt mycket från dag till dag Ena dagen kan jag vakna upp och känna att Metallica är världens bästa metalband Fast jag sa här. inte världens bästa metalband Jag sa Nej, ett av världens ett av bästa band ja, ja, men okej, okay. du, du, du får rätt för det I alla fall, de har i alla fall eh, skrivit de, de, de, de fick förfrågan av eh, utvecklingsteamet till Call of Duty Black Ops 3 Och sa Vill ni göra en skitcool metalåt Till vårat spel Och Avenged Sevenfold, eller deras skivbolag kanske eh, sa ja, självklart Och sen så skrev de Carry On Så den är ju skriven för spelet Den släpptes ju liksom i samband med spelet Den är med i spelet Den kvalificerar in på listan, tycker jag i alla fall Annars har vi haft som regel eh, När vi valde ut låtar Att låten får inte ha liksom existerat före spelet eller man ska säga. Men att... den ska vara skriven till. Den ska spelet. vara skriven till spelet. Det har alltså precis. inte accepterat min cover. Nej. Nej, men precis. den här, den är ju godtagbar absolut. Ja, Jättebra det är låt. bra låt, bra jäkla band. Vi har sett dem live en gång va, tror jag. På en, en gång. Nightmare turnén ja, eller hur? Sen har de bytt trummisar typ sju gånger efter det och lite sådär som många band gör. Det är typ en trend så här på 2000-talet att metalband ska byta trummisar en gång om året. Jo, det är ju typ, Trivium också. Ja, de har också bytt typ sju gånger. Eh, det, det är så här innan nu att man ska byta trummisar. Här. <här> det, det är liksom någonting som, som händer i metalgenren just nu. Jag vet inte vad det är. Det är brist på bra trummisar också. Men Sevenfolds trummis dog. Det kan ju vara anledningen till att de har fått svårt att hitta en. Ja, givetvis. Ny. Absolut, så är det. Call of Duty. Jag har försökt spela vad heter det? Heter det Infinite Warfare? Ja. Eller nej, heter det Advanced Warfare heter det till och med. Det heter, finns nog fler likad Jag vet inte. <laughs> jag kan ingenting alltså Jag kan jag ingenting. Jag tyckte det var så jäkla tråkigt. Alltså det var så här... Ja, man ska gå så ska man skjuta en massa. Ja, du, nu låter det som att du kanske sitter och pratar om typ Uncharted. Det gamla morfar men, som ja, bara, jag, jag, Man går ut på en plan, så ska man skjuta och det är tråkigt. Storyn är, det är så mycket så här militärrunkande och det, det, är så, det blir så... <laughs> Jävla tråkigt, snabbt ja. alltså. Det är snabbt det blir tråkigt alltså. Ja, men det är en smaksak. Ja, Absolut. visst. Alltså jag, jag vet att det finns folk som älskar själv ut, men jag är fan inte en av dem. Alltså. Så länge det inte utspelar sig typ i andra världskriget så är jag liksom inte med på pucken alls. Men var, var inte en sån som bara Åh, andra världskriget! typ det enda kriget som folk kan någonting om. Ja men det är bara för att det var det coolaste kriget. Men man kan inte säga att ett krig är coolt. <laughs> Nej. Jag, det är så glorifierande. Jag, samma sekund som jag sa det så tänkte jag, dumt det där Aa, Man kan inte säga du. att ett krig är coolt. Nej men det var just det med att det, just det, som, det som fascinerar med andra världskriget är ju att det fanns en sån tydlig onska som inte fanns, som jag tycker finns i så många andra krig. Ja, alltså det är ett av de största krigen i vår historia. Absolut, om inte det största. Och det hände så mycket i samband med det. Ja, exakt. Och då tycker jag att om man ska säga så, då kan man ju vara lite påläst på händelserna kring det. Ja, och, och, och tyskarna var ju kanske inte liksom helt, eller det, det känns som att de ville porträttera sig själva som onda, med liksom svarta uniformer med döskallar på. Hallå, vad fan, hur tänkte som man där? Som Hugo Boss- konstruerade. Ja, exakt. Det är, det är det jag menar att det, det finns en sån tydlig, ond och god sida i andra världskriget. Jag tror att det är därför Nej. folk fascineras så mycket av det. Ja, kanske. Men om man läser på så är det ju inte så. Nej, det, det förstår jag. I grund och botten så handlar det om om... Det om finns äh, ingen ond och god krig. Nej, det vet jag också. Det vet jag också. Men när, rö, när röda armén marscherade in där och räddade alla fångar så mm. ansågs ju de vara värsta räddaren i näden. Ja, ju förintelse, eller i ja. ja, men det var de ju inte. Nej, Direkt. Ryssland har ju sitt finger. De hade ju sina gulagläger liksom där det finns fortfarande fångar. Ja, visst. Absolut. Men jag menar det, att det, jag, jag tror att det är därför folk har den bilden av andra världskriget ja. att, att det är så... Och det är och ganska gott. nära vår egen historia. Ja, Vi är exakt. Ändå födda under det århundradet. Jag har ju träffat Två, nej, inte Hitler. Jag har inte träffat Hitler. Jag har träffat två personer som har suttit i koncentrationsläger och deras, deras berättelser har golvat mig båda gångerna. Eh, fantastiskt vad människor eh, kan överleva. Alltså det är fantastiskt hur mycket skit man kan ta men ändå orka leva vidare efteråt. Ja, och de liksom. sitter nog där på grund av en enorm stor. Ja, visst. Jo, jo visst, är det så, visst är det så. Men också just den här viljan att leva. Det är så fantastiskt ibland. Det är mm. häftigt. Men nog om förintelsen för den här gången. Vi, tycker ja, vi, tack. Det tycker vi går vidare med en önskelåt. Och vi har då fått en kommentar ifrån vår gode vän och kollega Kristoffer ifrån podcasten Äntligen spelmusik. Han har kommenterat. Han skriver så här. Credits ifrån spelet God Hand. Ett spel jag fick upp ögonen för efter att Hiro pratade om spelet på podcasten, eller i podcasten tror jag menar, spelklassiker musik. Fruktansvärt svårt spel tycker jag, då det är ett fightingspel fast med Resident Evil kontroller, men humorn håller upp spelet något enormt. Creditslåten håller fanan högt med sin humor, då sången i låten mer eller mindre summerar spelet. Så vi lyssnar på Credits ifrån spelet God Hand Önskad av Kristoffer Hand no My power keeps my pimp hands strong, so trust me or you won't last very long. Dragon, kick your ass into the Milky Way. Don't act like you don't like the ballbuster. My arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm, my arm, the summon of the powers of the Godhead. Lost a limb in a fight, but don't worry, babe, I'll be cool The ultimate power of a god is now my secret My defenses are impregnable, my style is impetuous If it's too much, I'll grovel at your feet I beg for mercy when I feel the heat Start dropping attacks from my roulette wheel beatdowns from the God Hand God Hand yeah. My arm, my arm, my arm, my arm My arm, my arm, my arm I summon up the powers of the God Hand Everybody wants a piece Who's next? Don't be a fool Hyperactive Style so slick, they will make you move The god hand helps me work out my stress It's overpowering, I must confess The only person who it doesn't work on Is the girl who got me into this, Olivia Slicing through thugs with my shockwave Shockwave! More beheading than a guillotine Head slicer! Head slicer! Jag är, spelet är, jag är, I är, jag är, jag är, jag den titeln, mm. Godhead. Ja, det är ett coolt spel. Det är som att han kommer in med en näve Av gudomlighet liksom Ja, det är, ja, väl, inte så, det är väl inte så långt ifrån Sanningen i det här spelet Men vi började ju spela det mm. här om, mm. Inte här om dagen, men här om året mm. <laughs> Det har varit sjuka så här typ ett halvår ja, man bara, ja, Det var nog förra året när ja. vi spelade det där um, Men det, det, det var faktiskt rätt svårt För det tankkontroller Det är typ Resident Evil 4 Alltså det är tankkontroller, over the shoulder Fast fighting spel eh, Som är så jäkla over the top Hela tiden med allting det gör. Eh, det är bara ett gälla fantastiskt roligt, eh, flamsigt, tramsigt, underhållande spel med. Och det här och soundtracket är ju underbart. Alltså, den här låten är ju jättekul. Ja, alltså, Dragon Kick Your Ass into the Milky Way, och sen kommer den här lilla South Park Current. Ah. Mm. Milky Way! Alltså, alltså, så så. Ja, men det är en fantastisk jävla låt. Den, den är, det är sånt, det, det är ett skönt så här: drag Jag tänker på typ, en, en, om man skulle ta intro-vignetten till animen Attack on Titan fast man ändrar den till dur och lägger på lite fjantig så hade det varit det här typ. Om du hängde med i hela det resonemanget. Absolut, absolut. Det är en cool låt. Ja, tack för låttipset. Ja, vi har en önskelåt till men den tar vi lite senare. Ja, precis. Mm. Ska jag gå vidare med min låda? Ja, det kan du göra. Och då ska vi ju ha lite kärlek etc. Ravel som alltid det är så töntigt. Som alltid fast mm. den här låten är inte töntig. Nej, den är fin. Eller alltså så här, men säg så här, den hade varit töntig om jag bara hade hört den ur sin kontext, men bara för, för att det är från spelet Final Fantasy 9 mm. så tycker man om den. Mm. Då accepterar man det. Allt som Nobuo Uematsu har rört blir guld. Ja, han har jag rört honom. Ja. Jag med. det har också rört honom. Fy jag bara skakade wow, då. Shit, wow, wow. vilken upplevelse. Jag höll nästan på att börja grina, men jag tänkte så här, jag får inte grina framför mig här Uematsu. Nej, det, det, det har varit ett par tillfällen i mitt liv där jag har träffat personer och verkligen varit alltså 110% starstruck. Och när vi träffade Nobu Matsu. Då, då var min... Min, mätare min, min, upp i tak, ja, den, alltså. den liksom Min mätare slog över Och Det är en av de mest fantastiska Mötena i mitt liv Men nu vill ni veta vilken låt det är Och det är Melodies of Life här valt alltså låten Melodies of Life från Final Fantasy 9. Mm. Och det här är ju alldeles smörigt och underbart som det bara kan bli. Den obligatoriska Final Fantasy-låten som alltså vi har ju en, en Final Fantasy-låt i typ varje musikspecial. Ja, så att, men så är det bara. Men det, det, det är en jättemysig låt faktiskt. Den ska ju egentligen liksom porträttera den här kärleksrelationen mellan eh, Garnet eller Dagger mm. eh, och Sidan men jag tänker ju inte på dem i första hand. Jag tänker ju på Steiner och Beatrix. Ja, den går ju att applicera på dem också. Alltså. För att deras kärlekshistoria är ju bland det finaste i alla Final Fantasy-spel. Jag tycker den är mm. underbar. Men även eh, Freja och hennes eh, kar som, som lämnar byn. Men där. det är ju bara mörkt. Ja, men han kommer ju bara... tillbaka sen i slutet. Spoiler. Eftertexterna. Men gör han det? <laughs> ja, det gör han. Inte riktigt han är ihåg. typ Sir Fratley eller någonting sånt oh, där. Det är så ja. hemskt. ja men det, det, alltså det är, 9 är ju ett spel där kärlek är ett centralt tema. Eh, och det, den här låten porträtterar ju det väldigt, väldigt bra. Dock så blir det ju alltid lite märkligt textmässigt när man översätter en, en låt från... Japanska till engelska. Om man till exempel läser den här texten eller läser texten till Ice on Me från Final Fantasy 8, så blir det liksom lite konstigt när man. Hur svårt ska det vara att liksom bara anlita ett par engelsktalande? Ja, alltså, men, För det är samma sångare. är sångerska. Har, är det det som gör ja. okej. Okay. Ja, Shiratori. Hon ah, gör ja. både den japanska och den engelska. Okej, okay, till och med. Jag tänkte, jag tänkte mer på själva sättet, man, eller ordvalen. Man, man, man använder. En sån nästan så Google-translated version av texten Man kan inte skriva om någonting För att det ska liksom, bli, passa en, in i språket ja, bli, bli en bättre rytmik Och använda andra ord Lite mer metaforiska ord Utan man använder liksom, Bokstavligt så, Bokstavligt översatt bara Rakt av Vad fan det säger eh, Och det, det blir konstigt ibland det, det märks kanske lite mer i Ice Me från Final Fantasy 8 Än vad det ja, gör här men det kan de bli bättre på De slutade dock planerna. med det där I Final Fantasy 10 Uh, när de hade temalåten Sutekida, då översatte man ju aldrig den till engelska utan man körde bara på japanska rakt av. Och det är ju också superfint. Ja, det har varit mycket bättre mm. istället för att man översatte det. För det vart bara så här konstigt tycker jag. Ja, för att sådana kraftfulla låtar, de behöver ingen översättning. Nej. Jag nej. förstår ändå liksom kontentan och känslorna av mm. låten ändå. Absolut, absolut. Ja, när vi ändå är inne på JRPG-spåret så kan jag bjuda på en, en, en lite udda fågel kanske, om jag får Ja, absolut Jag tänkte vi skulle lyssna på låten Wind som inleder spelet Wild Arms 3 Så här kommer den ifrån Wild Arms 3, öppningsspåret- som, som spelas när man får se den här coola lilla- anime på karaktärerna. Och vi har Samantha Newark som sjunger- och hon är en brittisk- amerikansk popsångerska- och mer information om henne kunde jag fan i mig inte hitta. När vi började leta låtar till mm. det här avsnittet- så var nog den här första låten jag tänkte på. Ja. För att den är så bra. Den är, den är kort, men otroligt bra. Och vilken hook- Alltså hela låten är ju mm. en huck. Man minns låten. Ja men den är så fartfylld liksom. Den har ju den här ä, galoppen i sig. Och det här är ju ett spel som, som liksom blandar Final Fantasy med ä, Vilda Västern. Det är ju liksom ett Western JRPG. Jättekonstigt. Ä, men den, den har ju liksom den känslan av den amerikanska... Ä, vad ska man säga? Vilda Västern typ. Ä, fast med en liten touch av japansk J-pop eller vad fan man ska kalla det för. Men det, det är som sagt det är en jävligt bra hook och det är en bra melodi och den är snygg. Den är lite för kort bara. Jag tror att det finns en längre version av den här låten men den översätts aldrig till engelska. Utan det är bara den japanska versionen som är typ fyra minuter medan den här är typ en och 40 eller någonting. Så jag tycker ändå att det är en sjukt bra låt som jag tror att inte kanske så många har hört. Absolut, den är jättebra. Mm. Det blir mer JRPG framöver här så att men nu, nu ska vi prata om någonting helt annat, eller hur? Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Jag tänker att jag fortsätter på det här vilda västern-temat. Ja, just nu det. Nu ska det vi blir... ge oss till New Mexico, eller någonstans där omkring. Jag tror det är i Mexiko i alla fall. Mm. Eh, och vi kommer stiga i eh, saden som John Marston. Red Dead Redemption. Ett spel som vi fick väldigt många låttips tips. Från eller av Och jag valde låten Compass, så här kommer den now I Oh, the one is back to you And the burning blisters On my feet will call To hold me as I'm close To fall Away from the arm Of your arms I stray Off the radar And into harm's way and Now I know compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Feel raised the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles. Such empty happening riddles. låten The Compass av, från spelet Red Dead Redemption. Det här är Jamie Liddell som sjunger. Skriven av Bill Elm och Woody Jackson. Den här är ju jättevacker. Här har vi ju Deppig Country, alla Leonard Skinner eller mm, mm. Allman Brothers. Den, den, den sandiga John Marston. Eh, oh. Fantastisk karaktär Vi pratade ju om honom tidigare här i något avsnitt eh, Red Dead Redemption eh, Red Dead Redemption-serien pratade vi om oh. eh, Men alltså Fan Vilken bra låt Den är så jävla stark I sin enkelhet Ja, oh, precis. Verkligen stark i sin enkelhet ja, Den har gått varmt här hemma ska jag säga? Ja absolut. För, till er lyssnare Det här är faktiskt, jag måste säga det också En låt som faktiskt blev önskad till avsnittet Och vi fick faktiskt en liten kommentar här Du har ju valt den här låten då, Men du var även mm. en person som önskade den här ja, låten precis. Som ville tillägna den här låten till någon Och det är vår gode vän och lyssnare Bombi Hagel Han skickade ett, ett meddelande till oss På Instagram Han skriver så här: Hej, jag skulle vilja tillägna The Compass Från det suveräna spelet Red Dead Redemption Låten tillägnas min vackra fru Som är min kompass i tillvaron Och fortfarande efter 17 år är min stöttpelare och ståndpunkt i tillvaron. Kramar Martin. Vad fint. Var fint. Jag ville läsa upp det bara. Även om inte just hans låta önskning liksom kom med. Fast jag gjorde den ju nu i, i och med dig. Men. men äh, ja. Så fint. Det är ju det här med. Det, det, det är en otroligt vacker låt att tillägna någon. För att det är ju. Ja, De här deppiga country. Det, ja. det är riktigt bra alltså. Ja, Red Dead Redemption har ju flera fantastiska låtar också. Ja. Och jag vet att vår våran, våran gode vän eh, Tobias Jensen eh, som tidigare då hade... hade jag äh, spelar musik tillsammans med Hiro, som vi nämnde tidigare. Äh, han har ju den här samtalet på vinyl, den jäveln. Nej. Och den är typ, jag har att han berättar att, att den är, typ är limiterad eller någonting till Det är en litet antal eller oh. någonting. Jag tror, jag tror till och med att själva vinylskivan är röd också. Vilket är så här, som, som vinylsamlare som jag är så, så blir man ju så här. Jag sa, du titulerar dig som det nu. Jag är vinylsamlare, men jag samlar inte på tv-spels utan jag samlar ju på, på 80 talet Vi Jag har typ 10 stycken vinylskivor. Ursäkta, Va? Vad? Är du knäpper. Jag, köp, jag köper ju nya skivor till typ varje helg Nej Du får ju gå och titta i hyllan Så många har vi inte Jag har ju typ 20 bara Iron Maiden Till exempel Nej. Du, du hittar upp, nu är du ju trött Nu är du trött, Filippa ja, Är du en vinylskiva samler? Ja, när jag går på lopp Men jag har inte accepterat, jag har inte godkänt Att vi ska börja samla på vinylskivor Men du kan väl samla på skor om du vill Jag kan Nej. Samla på Nej, Då behöver men. vi flytta till större Ja, men det ska vi väl göra också nu, nu är du trött, Filippa. Nu, nu, ah, okay. nu är du trött. Ah, jag är lite trött. Jag har ju många vinylskivor. Ja, men inte så många. De fyller ju inte hyllorna. Nej, men jag går ju i backar. Det är det som är grejen. När man går på Loppis, då går jag och går igenom varenda jävla back med vinylskivor. Hur många skivor ska det krävas för att man ska räknas som en samlare? Kan jag säga att jag är en samlare när jag har två? Nej, det vill jag inte påstå Men det, det, det handlar ju om intresset Du har samlargenen i dig Jag tror att, jag tror att man kan vara typ till exempel spelsamlare Om man bara har tio spel För man kanske är nischad på någonting Eller att man alltid är ständigt på jakt efter någonting Eller man precis har börjat Ja men exakt, exakt. Alla måste ju börja någonstans Jag vill kalla mig ja. för vinylsamlare Okej, okay, men jag blir mm. lite rädd av tanken Jag är ingen vi har redan ett vardagsrum Med spel från golv till tak Alltså nu, nu, nu Öppnar du, nu öppnar du Pandoras box Tyst här. Nu. Nu nu. Du Pandoras box här. Ska jag... Kan jag fortsätta? Ska j... ja. Kan jag få fortsätta? Den här diskussionen ska vi ta en annan gång. Du kan ja. fortsätta. Nu? Det är du vi... som är en hoarder av oss på. Vi har redan jättemycket spel och det är bara bra liksom. Ja. Men jag vill inte ha ett tillrum med bara massa vinylskivor. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Okej. Okay. Fair enough. Fair enough. Jag vill inte det. Nu, Vad är det jag samlar på då? Vad samlar jag på? Det är på kraft. Skit. Eh, det är du som... Nej. Oj, Den där påsen bakom dig. Vad är det? Det är, är, det? Det är en påse det är bara med... Skit. Det, det, är en... det är bara skit. Du köper <laughs> en massa skit på Tradera med så här spel... grejer oh. Och så bara blir de liggandes. Eller hamnar i vår grovsoprum. Det, det, det, det är kom... bara skit. Robin, hur, mm. vad finns i vår, vår källare? Det är bara skit. Det är typ 20 lådor med bara skit. Det är din skit. Det är Det Vet du vad som finns i de där lådorna? Ja, det är, jag får ju aldrig gå ner dit, jag, för du skäms jag, ju jag Du, vet, vi, du jag vill vet, hantera skiten själv jag, jag vet inte ens själv vad som finns med, med lådorna Nej, jag, det är jag, bara jag, jag, jag går ner dit ibland och så bara så Här Här ligger en sån här Nintendo-case oöppnad ja, Det är ouppnad. bara, det är har jag en sån bara spelkonsoler och massa krafts och jag har, sladdar Jag tror att jag har en låda med bara såna här uh, Super Mario-polkagrisar som ja, släpptes någon jul exakt jag är ju ordningsam. Jag sätter ju etiketter på varenda liten sladd jag har för att jag ska veta vart den går till. Det här är diskussionen du alltså. Du kastar ju in sakerna någonstans den och så här... försvinner det i ett svart hål. Det så här källaren... Våga inte kalla mig oordningssam Men Nej, alltså. det säger jag inte, men jag säger att du är en hårdare. Det är ju kaos. Jag säger att du är en hårdare. Jag är väl inte... <snar> nej, men så här. Förrådet, det är mitt. Det är, där, där, det är min mancave. Det är förrådet. Där får jag ha 20 lådor med... Konstiga handkontroller, trasiga konsoler eh, och sådär. Det... Men så vågar du ge mig en pik när jag typ köper nya gardiner. Ja. Jaha. Vad av, du här, göra? Nu har vi bytt gardiner nu igen. <laughs> ja. Ja. Men du, du har ju köpt din femte snäs konsol som ja. bara ligger och skräpar. Men det är bra att ha. Ja, men den här är inte lika solblekt. Nej, <laughs> men det, är bra det skiter ha. jag i. Nej, det lämnar den här diskussionen. Nu ja, går vi vidare. Var, blev jag Nej, aldrig. lägg av nu. Tyst. Nu ska vi spela en låt på ett väldigt märkligt språk Nämligen svenska Det finns faktiskt spelmusik Med sång Som är på svenska Det är konstigt ja. Vi ska lyssna på opening theme Från spelet Legend of Mana opening theme från spelet Legend of Mana, ett japanskt RPG även detta. Eh, sången den står Annika Jungberg ifrån. Känner du till henne? Mm, nej, jag har ju hört den här låten förut, men jag vet ja. ju inte vem hon är eller vad hon gör. Om jag säger Rednex? Ja. Ja. Han hade tänkt att sa den jo, Have you I've been ready long time go, ja. where did you come from, where did you go, where did you come from? Var det där för att låta text he he i he början? Ska vi gå Hej Ja, vet du vad? Det finns två låtar som jag verkligen avskyr. Alltså vi pratar ju alltid om musik vi hatar i, i den här podden. Och Rednex och Drängarna ligger jävligt långt upp på min hatlista. Alltså jag vet vilken din nummer ett hatlåt är. Just nu? Nej, uh -huh. din ultimata. Uh -huh. Som du har sagt till mig förut i alla fall. Uh -huh. Till den här I'm walking on sunshine. Uh -huh. Fruktansvärd. Den är ju ja, jag, men alltså, jag, jag, har, jag har nog ändrat min lista igen Jag hatade Walking on Sunshine Men sen så, nu har jag liksom börjat se Skärmen i den Även om jag inte uppskattar skärmen Nödvändigtvis själv Utan jag ser vad folk tycker om i den Nu har jag en ny hatlåt Och det är One Night in Bangkok det, den, jag, jag, sk, jag, skiter i, jag skiter i Att den är skriven av Björn och Benny Och att den är med i en ganska I övrigt, fantastisk musikal jag hatar bara låter. Det vet väl inte du något om? Jag har du har väl... väl inte sett Chess? Jag vill lägga av nu. Lägg av. Nu bara kryddar du. Ja, men jag, jag har hört att Chess ska vara bra. Jag har inte ja, sett har det, jag det. Jag har hört att den ska vara bra. Ungefär okay. lika bra som den där Cats. Du vet du inte heller någonting <laughs> Nej. om. Nej, jag inte. Du var din chef. Alltså. alltså. Musikaler har jag noll koll på. Faktiskt. Men jag har varit på en musikal. Jag har varit och sett Kristina från Duvmåla. Och det är ju Ja, fast det var precis efter att Peter Jöbak hade dragit därifrån. Jag har sett Pärlfiskarna. Det är väl... Vem är det som har skrivit den? Det är men det, är, det är en opera. Ja, det är en opera, precis. Men fan är det pärlfiskarna, det känner jag igen. ens. Vem är det som har skrivit den? Jag vi ju. Skitsamma. Vi kan jag inte, hade vi... körtelfeber samtidigt, så jag minns bara typ en feber-os liksom. Mm. Nej, men som sagt, rednecks och drängarna hatar jag väldigt mycket. Drängarna det är de som gjorde, om du vill bli min fru, jag fy. tar dig här och nu. Nej. Den är den, i dessa MeToo-tider. Ja, verkligen. Ja. Lä, läs den texten. Men hörni. då tänkte de där japanerna att Nu ska vi välja ett exotiskt språk som ja. ingen vet vad det är. Exakt. Så bara valde de svenska. Annika Jungberg eh, gjorde faktiskt en intervju i Aftonbladet Spela ganska nyligen eh, om hur den erfarenheten var. Och hon, hon säger själv, eh, jag citerar henne, en av de mest spännande stunderna som hon har haft. För att det här teamet från, från eh, Japan flög ner till Sverige och liksom instruerade henne Hur hon skulle sjunga och Hon sa att de, de är väldigt så mycket att De de, lyssnar på, de lyssnade på henne när hon sjöng Sen gick de och satt sig i ett litet rum Själva, en grupp människor Och diskuterade det bedöma, ja Och sen kom de tillbaka och gav liksom några så här Snälla, vänliga, så här vi kanske kan prova att sjunga den här delen lite mer så. Alltså, det är väldigt så här, inte, någon, inte någon så här fet producent som sitter bara är, gör, liksom, Det är ingen Anders Bagge som sitter där och ska liksom, styra utan hon sa att det här var väldigt, en väldigt unik upplevelse. Låten är ju också skriven av Yoko Shimamura och henne har vi pratat om mycket i den här podden tidigare. Hon har gjort musiken till delar av Mega Man-serien, Street Fighter, Kingdom Hearts och senast nu Final Fantasy 15. Yeså. Det är ju hon, den här kvinnan Som vi har sett fig ja. Sett figurera mycket kring Just Final Fantasy 15 Och dess eh, promotional kampanj Fantastisk hon, kompositör Hon dyker upp på Wikipedias sidor Om man säger så ja hon, men Hon är ju ett, ett, ett extremt stort namn I det hon gör Fantastisk musik eh, Låten i sig, Opening Theme, Legend of Mana Ja jag vet inte, jag tycker sången är så, så det här Lågt mixad Man hör typ, man har att det är på svenska Men man hör liksom inte orden så mycket utan... Nej, och det låter typ som att Det är ologiskt Ja, exakt Alltså typ som att meningarna liksom inte riktigt sense. Ja, det jag säger. Alltså, man, man översätter någonting ordagrant från japanska Så blir det lite märkligt Ja, precis Det, det ju måste så. ha varit märkligt för henne att sjunga det här Ja, exakt. Jag tycker också. Jag tror det måste varit jättekonstigt bara. Men men, eh, vi går vidare. Vi har faktiskt fått en till önskelåt. Vår lyssnare Andreas Valett skriver så här. Det blir lite litet hastigt mail eftersom jag har lite annat att göra, men jag tänkte att jag måste försöka hinna med en önskning till nästa musikspecial i alla fall. Först när jag såg att nästa avsnitts ämne skulle vara spelmusik med sån kunde jag först inte komma på något speciellt förutom Final Fantasy 10 när man introducerades för sporten Blitzball med någon halvdan metallvariant. variant Final Fantasy brukar brukar egentligen innehålla mycket bra musik men just den där var kanske inte en av höjdpunkterna så jag kände inte att jag hade något att bidra med den här gången. Men sen gick dagarna och helt plötsligt slog det mig några olika spel. Till exempel många låtar från Skull Monkeys som alla är väldigt märkliga och smått fantastiska. Som ni fick erfara i er PSX-musikspecial du önskade Bonus Room från nämnda spel. Skullmonkey Shards och Water Level till exempel. Fullkomligt galna och underbara. Men min önskning är från ett annat spel. Från det gamla peka klicka spelet Discworld 2 Missing Pursued, Där döden försvinner, vilket ju ställer till en del problem. Om inte döden kommer och hämtar den när man dör, vad gör man då? Man kan ju liksom inte bara ligga i graven och glo. Man kan ju lika gärna gå till pubben och fundera över sitt bekymmer över ett glas öl. Spelet är baserat på Terry Pratchetts Discworld-böcker- som är väl värda att läsa eller lyssna på i ljudboksform. Helst på originalspråk om man är någorlunda bekväm med engelska- eftersom det är mycket detaljer som inte riktigt hänger med i översättningen. Många skratt utlovas oavsett. Nåväl, nu till låten i sig och då tar vi det till ett lite mörkare ämne- även om det sker genom svart humor. Döden. Behöver döden vara så illa egentligen? Lyssna på låtan och hör efter själva. Den uppmärksamma kommer känna igen rösten som tillhör Eric Idol från självaste Monty Python. Då det är han som ger rösten till spelets hjälte, den fege och helt odugliga trollkaren Rincewind. Och detta ger spelet ytterligare en komisk nivå som ni säkert kan förstå. Jag ger er That's Death-ridå. Någ om det, det blir betydligt längre mejl än vad jag tänkt. Men that's how it goes sometimes. Ha det. Tack snälla för mejlet och där har vi den. That's Death Från Discworld 2 There's a place You're always welcome That's as nice as it can be Everyone can get in Cause it's absolutely free That's Death No need to take a breath Just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo hoo. Well the greatest and the finest mm, have already died. Why not simply join them On the other side That's death Say farewell to all your bills Rip up all your wills And pop your final pills Amen That's death It's a tate a tate with hate If you're not feeling great Then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you. No one's here to nag. Come die with me. If your life's a drag. That's Death, ifrån Discworld 2, önskad av vår lyssnare Andreas Vallett. Vilken härlig låt alltså. Det är verkligen brittisk humor, känner jag. Verkligen. Och vad gör man om döden försvinner? Ja, man jag vet inte. Man går väl till puben kanske och Ja, men död. man kanske gör det. Jag vet inte riktigt. Nej, men det, det, det, göra. det är faktiskt en jäkligt, jäkligt udda låt Jag hade inte hört den här förut Men jag blev alltid, jag blev alltid golvad av Andreas eh, låtönskningar Ja men vad ni det... kan mycket saker alltså? Ja. Det är så roligt För vi sitter ju här med en sån liten liten del av spektrat När det gäller spelkunskap Vi ja. har ju bara våra egna erfarenheter att komma med Då är det så härligt att få sådana här mejl Där ni berättar om era erfarenheter om någon helt annan spelkonsol mm. Med några helt annorlunda spel än vad vi nödvändigtvis har spelat. Mm. Det är jättehärligt att få upptäcka sådana här spel. Absolut. Jag har väl spelat Discworld Noir lite grann. Sen har jag spelat demo på någon... Undrar om inte det var Discworld 2, Back in the Day, som jag spelade ett demo på. En, en orangeklädd trollkar. Jag vet du vad vi egentligen skulle göra. Ett, Spela Discworld. Nej, men nej. Ett, ett avsnitt om. Vadå? Det här är jättesvårt för mm. oss att genomföra. Men peka-klicka spel. Egentligen för att det finns så många. Jag vet bara att min surra spelade alltid The Dig. Ja, typ. Sen har vi även Broken Sword. Det finns ju ett par faktiskt att, att prata om. Monkey Island. Um, så att det finns ju Sam Max. Alltså det finns ändå rätt mycket faktiskt Det finns att väldigt prata om. mycket. Och det är ett helt unikt eh, spelsätt. Absolut, absolut. Och inte för alla, nej verkligen inte. Discworld har ju varit på tapeten förut i par pixlar. Och jag har ju lovat dyrt och heligt att faktiskt läsa, jag läser en bok, mm, läsa en bok. Läsa en Discworld-bok på engelska. Jag funderar fortfarande på om jag ska göra det. Det minns jag inte, det har jag nog förträngt. Vi fick ett tips, nu vet jag inte vem det var. Förlåt, jag glömde glömt bort vem det var som tipsade mig om vilken bok som man ska börja med. Det kanske var Andreas som skickade det med Jag, jag rör du det Du kommer inte läsa. Jag, jag, alltså jag är ju sugen. Jag köper ju böcker. Men du läser ju inte. Jag hårdar inte. Jag köper böcker också. Ja, just det. Jag köper jättemycket böcker men jag läser inga böcker. Jag vet inte varför jag har den, den inställningen att jag måste ha saker. Jag måste köpa ja, vinyler. Ja, men böcker vill jag, eller... jag också ha. Ja. Böcker vill jag ha. Ja, vi har ju vi har två stora bokhyllor fyllda med böcker men jag har inte läst en enda bok av dem. Det är typ som nu när, när vår dotter är, är jättesjuk och vi har ställt... Stephen Kings det, det eh, i huvudändan del 1 och del 2 står på huvudändan av hennes säng för att, för att liksom vinkla sängen lite som ska kunna andas bättre under fötterna, liksom. under fötterna på spelsängen. men ja det är det våra böcker kommer till användning för för vi läser ju fan inte mycket alltså, alltså jag läser ändå vill jag påstå fast ja! jag läser inte alltid såhär skönlitteratur ja, läser du mycket alltså jag läser ju inte kanske så mycket skönlitteratur längre, Nej. men jag väljer ju inte små pocketar du jag är ju typ ju... gammal, klassiska, litterära mästerverk. Dostoyevsky, ja. Bulgakov, ja. Hallå. Ja, Tolståv. Mästaren och Margarita och ja. em Emil Solar. Och det är liksom inte, det är inte så här lättsamt att, åh, nu ska jag dyka ner i Mästaren och Margarita. Nej, men det, alltså jag har ju inte sett dig läsa på liksom fem år. Jag har sett dig läsa de här, de här korta... Eh, böckerna som du köpte. Det är ju bullshit alltså. Ja, men, oh, det är ju bullshit. Nej, du läser ju Va? inte mycket. Jag läste ju ut den här blablabla uh, bla, bla, trädgården eller huset. Men det var ju en sån här kort bok. Det var ju en här 30-siders bok. Var det nej, inte? nu mm. hittar du på. Den var så här. Ja, men nu ser ju inte vår lyssnare. Men en, en halv decimeter i alla fall säger ah, jag. Vet inte. Nej, inte, inte fem centimeter. Nej, men jag vet inte. Jo, jag läser. Nej, okej. Okay, ja, jag, jag köper mycket andra böcker. Typ... Uh, nu låter det jättetråkigt ja, ja. med så om husgrejer eh, och inredning. Och ja. Jag köper sådana böcker och läser. Det lä Läste du den där Feng Shui boken jag köpte upp till? Ja, gjorde jag. Gjorde du det? Gjorde ja. du det? Ja, vad fint. Fint av dig. Det var, du verkligen, gjorde du det? Ja, ja, det gjorde jag. Jättebra. Kul att han kom till en nu. <här> <här> nu får du väl nästa låt. <här> Titta inte på mig så där. Du kan inte förmedla den känslan, för det här är radio- jag tror att lyssnarna förstår Mina känslor mot dig just nu Lä, din nästa låt nu bara så vi kommer vidare med det här någon gång. Du håller ju på typ dö Av, av utmattning just ja, jag, nu Ja, jag hostar ju ut mina ögonglober men nu har jag valt en låt Från ett underbart spel Ett underbart Och väldigt märkligt spel Det är i alla fall spelet Mer automata och det var väldigt svårt att välja låt Men istället för att välja liksom De här stora bosslåtarna Så tog jag en av de här vanliga låtarna Som man hör ganska ofta Så jag tänker att många av er Kommer känna igen den här låten Det är i alla fall låten Amusement Park Så här kommer den Det här var alltså också en amusement park från det hyllade spelet Near Automata. Också väldigt atmosfärisk musik. Ja, jag tänker ju på Dragon Saga. Det är så, här, det är väldigt drömskt, mm. väldigt väldigt unikt, originellt. Det känns liksom lika delar futuristiskt som det känns gammalt. Förhistoriskt. Typ. Antikt, liksom. Mm, mm. Det är, en, det är en väldigt spännande kombination tycker jag. Mm. Det är i alla fall Keiji och Kabe som har skrivit den här musiken. Och det är Emmy Evans som sjunger. Och som har skrivit texten. Och grejen är att hon har gjort till det tidigare nerspelet också. Som har lika hyllad musik. Och den här mus Ja, just det. Jag tänkte läsa lite texten. Okej. Okay. Spännande. Det här är ett påhittat språk, precis mm. som Panzer Dragon saga. Mm. Jag har inte läst om någon koppling mellan de här spelen, men jag ser ju en uppenbar referens De är väldigt lika. I alla fall. Tvulu fata noi. Dvun hyo Moi trasi mahyal. Vsurei haul. Coolt ja. eller hur? Det är? Har du någon aning om vad det betyder? Det betyder ingenting. Det finns liksom ingen, ingen translation på det överhuvudtaget. Nej, hon okay. är med Evans. hon Innan så kunde hon typ så här eh, engelska, japanska och franska lite. Mm. Men de sa liksom att du får hitta på exakt vad du vill. Men vi vill typ att du söker inspiration från typ gaeliska. Eh, så hon läste väldigt mycket och lyssnade på typ så här, gammal gaelisk eh, och keltiskt. Eh, och det hör man tycker jag. Mm. Eh, och sen liksom la hon ner väldigt mycket arbete på att hitta på helt enkelt så att det skulle låta bra. Och regissören och kompositören till det här spelet de var liksom överens om att de ville inte göra musik med hörbar, hörbart språk. För att de ville liksom inte ta bort det här från när till exempel om du är mitt i en dialog eller mitt under en viktig scen där karaktärerna pratar med varandra. Så ville de inte att det skulle vara typ en engelsk text som hördes i bakgrunden. Utan de ville liksom aldrig att spelets musik skulle bli ett hinder. Distrahera. Nej, Nej. ja precis. Distrahera. Att mm. du liksom lika mycket ville höra musiken som eh, du ville höra karaktärerna prata. Mm. Så därför hittade de på ett helt eget språk helt enkelt. Det, det är ju faktiskt helt i linje med hur märkligt spelet är i sig självt. Så att det, det är fullt förståeligt att de valde att göra på det sättet. What's up with the heads? Alltså, vad är grejen med <laughs> de här läskiga huvudarna? Det är ju producenten skerar? till spelet. Jag vet men som det är han, hans, hans, hans, ganska ofta. Hans, hans märkliga alter ego Som är det här nästan så, Det ser ut påminner om Typ en, en lite Jack Skellington Nä, är det typ. påminner, ja, En blandning av Jack Skellington Och månen i Zelda Majora's Mask typ. Om oh, de, de, de, de skulle få ett barn, typ, oh, Så skulle det bli det där Mycket märkliga eh, skapelser Spela ner Ja, alltså, du, har ju, du har ju spelat det Och många av våra lyssnare har spelat det Många säger typ att det är typ ett av de bästa Jävla spelen som någonsin har gjorts alltså, att... Det är inte mitt favoritspel Men det var så konstigt och märkligt Ja. Det hade så många olika Spelstilar kombinerat Eh, och jag liksom det, det första jag såg det var ju liksom det här bullet hell spelet mm, mm. Typ, alltså att du spelar som ett litet flygplan. Så jag tänkte så här, å nej, kommer det här bara vara så här? Mm. Så jag valde ju typ enkelt. En ja. Enkel svårighetsgrad. Och jag skulle säga att jag hade ju inga som helst problem med spelet överhuvudtaget. Alltså så jag spelade ju inte rädd jag... för ja, det kommer inte vara bullet hell hela tiden. Nej, nej nej. Alltså jag började ju spela men jag tröttnade inte så snabbt men jag tror att det var precis på tröskeln till att du vet att folk säger att det är så jävla bra. Det var typ precis innan jag kom till den punkten i spelet som det liksom, som jag bara säger Exakt. Jag måste spela någonting annat nu, jag kan inte spela det här. För Inget. man liksom startar ju spelet liksom mitt under ett uppdrag. Mm, mm, då är det väldigt mycket bara så här Kötta på en knapp liksom. Och aktiv tutorial typ. Ja, en aktiv tutorial. Det är mm. väldigt bra beskrivet. Eh, och väldigt mycket bullet hell. Det känns väldigt så här, industriellt och tråkigt. Mm. Jag liksom går inte igång på när de beskriver alla delar på ett stort eh, eh, maskinvapen. eller alltså Förstår du? Mm, mm. Det känns väldigt mycket eh, ja men nej ja, jag gillar inte lite så. Lite för tekniskt. Ja exakt. Jag mm. går inte igång på sådana detaljer liksom. Eh, men sen blir det ju liksom en öppen värld där du mm. får utforska och göra side och och, och, det, och glida ner för sanddyner. Ja, det är så jävligt coolt ut ja, speciellt som speciellt eftersom, att, eftersom att hon har klackskor på sig Och så. vita bomullstrosor ja. som man så här, varit, ser hela tiden. Det har varit mycket debatt kring hennes uh, stringtrosor under Nej, de är inte string. Är inte. Nej, okej, okay, då kan jag fel. Det var mycket debatt om det i alla fall vet jag i, i bland bland uh, communityt som älskar det här spelet och cosplayen. Som, som också omger det. Um, det har lett till en del intressanta diskussioner som bara ter ja. sig märkligt. Alltså. Ja, det är ju lite märkligt, men det är ju så här japanskt. Ja, alltså ja, man, jo, ja. i alla fall. Man, man kan typ avfärda mycket grejer för att ja, men det är japanskt. Ja, jo, jo, visst. Tyvärr. Det är, vi kommer aldrig att förstå uh, hur, hur, hur uh, japanska spelutvecklare tänker ibland. Till 100 procent, tror jag. Jag vill bara säga att amusement park, det är liksom, man kommer till... Alltså jag vill inte näsla in mig för mycket på det här spelet För jag pratar så mycket om det mm, redan Men mm. det handlar ju liksom om att det är jorden I en avlägsen framtid eh, Alla människor är borta Kvar är det bara onda robotar mm. Som ser opersonliga ut Det är bara plåtskrammel liksom Men de har Burkar. kul ändå eh, Och sen spelar du som en mer hu Human android mm. Så du spelar ju inte som en människa Utan du är en android mm. Som kommer ner på jorden för att rensa upp Så att människorna kan Åka tillbaka ja. helt enkelt. Sen kommer man då till ett övergivet nöjesfält. Alltså en amusement park. Där möts du av massor av robotar. Men inte robotar som vill döda dig. Utan de har roligt. De vill underhålla dig. De springer runt och vet du, kastar konfetti. De åker modalbana, eh, karuseller. Ja. karuseller. De har fest och så här, partyhattar. Mm. Och man bara... Vad är det som händer? Oh Vad är det som försiggår? Finns det något skäl i de här burkarna trots allt? Ja. Liksom? För någonstans har de ju gjort valet att jag vill inte döda mer. Jag vill äta glass och åka karusell. Vill ni höra mer om filosofin <laughs> som vi är inne på nu så kan ni lyssna på vårt avsnitt om robotar ja. i spelvärlden som vi gjorde för några veckor sedan. Tack Robin, jag ska inte näsla in mig. Varsågod och ta Nej. din ja. sista låt. Ja men Jag tänkte bjuda på en låt som jag... Jag hade så jävla svårt att välja vilken låt som jag skulle avsluta med. Men jag tänkte, det finns ett spel till Playstation 2 som heter Guitar Man som har ett sånt jäkla härligt och eh, märkligt varierat soundtrack. Det är allt ifrån eh, rock osande metal epos till eh, japansk 90-tals keyboard pop Om ni någonsin undrade var idén till gitar kom ifrån? Ja, kanske. Man, men inte den före? Jo, men det är inte riktigt samma upplägg, men det är ju liksom med musik i fokus och man ska strum the guitar som man säger ja, i, i, rätt, i rätt takt och ton och sådär. Vi ska lyssna på låten Flying to your heart och eh, den kommer här. line to your heart från spelet Guitar Man. Eh, ja alltså det här är ju Svenget. Det här är ju super poppig teknomusik med MIDI elgitarrer och eh, en catchig eh, sångmelodi och allting är bara jävla härligt i det här spelet. Det är första banan i spelet också. Nej, jag är fördomsfull om jag tror någonstans att typ alla japanska män Diggarna musiken. Det tror jag att du har helt rätt i. Jag tror att 100% av De gjorde någon sån här undersökning. De tycker att det här är coolt liksom. i, Vi i västvärlden typ så här ironiskt gillar den här låten. Ja, men skulle man göra, typ skulle bara, man göra det här är bäst. Skulle man göra en Gallup-undersökning i, i Japan och spela upp den här låten för 100 japanska affärsmän, skulle nog 99 av dem tycka att det var bra. Ja, supercool. Ja, oh, very good. Men, men ja, det, det, det, det är en jävligt härlig låt bara och spelet är märkligt. Man spelar som en pojke som heter U1 eller Johan. Alltså U1 uh, fast det blir Johan. Uh, ja eller U1. Och han har en robothund och han ska typ rädda världen med vad som typ ska föreställa en elgitarr fast det typ inte är det eller vad man ska säga. Um, som sagt, lyssna på gärna på hela soundtracket för det är i alla fall en väldigt stor variation på all musik och det är ett jävligt svårt spel tycker jag. Jag har faktiskt försökt med på det här ett antal gånger. Men jag har aldrig klarat det. För att det blir alltså så sinnessjukt jävla svårt ju längre in man kommer. Det är så, så. avancerad story också, eller? Nej, det, det är ju story liksom. Fast den är inte så sådär superkonsekvent. Den, den liksom kastar in vad fan den vill egentligen. Men, men och sen, alltså det blir så sinnessjukt jävla svårt. Så att det är bara enda jävla liksom bana känns som att spela Through Fire and Flames på Guitar Hero 3. Typ. Det, är, ja, det är så vidrigt framåt slutet. Alltså. Det är fruktansvärt. Alltså. Ja, Nej, men det var, det var de låtarna vi hade att bjuda på i alla mm. fall. för ikväll. kväll, eller idag, eller i, när ni nu lyssnar faktiskt. Ja, nu har jag väl hostat bort ungefär en kvart av avsnittet. Jag tänkte, om man fortsätter lyssna nu efter att sluttexterna eller slutmelodin på det här avsnittet har kommit så kan man ju lyssna på ett, ett hopklipp av Filippas alla hostningar så får ni höra hur mycket jobb jag har fått gjort i den här jävla redigeringen. Men, men, men du kan väl inte lägga ihop alla hostningar? Det kan, kan jag, det kan jag ju. <skratt> kan du ser, det kan jag visste. Jag kan klippa ihop allt. Det är ju stört i ja. huvudet. Ja. Då får du... Får du Fada bort Nej jag ska klippa in allt Inte all. allt. För, det att lyssna på det. för att lyssnarna ska förstå Vilket jobb det här blir När man har influensa i familjen och ska klippa Vad vill upp en du podcast. ha en applåd eller Nej. Vill du ha en medalj Om du har en över så kan jag ta en Du ska stå världens Bästa podcast Klippning ska du stå på den Och sen ska den vara i guld Och sen till den så vill jag ha En, påse, cool. en påse godisbilar Kanske jag vet inte. Hör du, vilket härligt avsnitt det blev ändå. Det ja. blev mycket bra musik. Och mycket anklagelser. Ja. Mycket hostning. Hårda ord. Hårda ord. Ja. Skils ja, kanske. Man vet aldrig Nej. oss. Nej, <här> Nej vad Nej. Det finns ingen annan som jag skulle kunna sitta mitt emot och göra den här podcasten Nej. med än dig, Filippa. Det är med kärlek som vi pratar så här. Ja. Vi är ju trots allt <här> Sveriges mänskliga tv-spel-podcast. Ja, men jag tycker det. Jag S hoppas det att... Jag, i alla fall. jag hoppas att lyssnarna känner att det är kärlek när vi munhuggas. Ja. munhugges, knivhugges. När vi knivhugger varandra. Ja, <laughs> Hörrige, vi, också, vi måste ju säga att vi har fått så jävla mycket låt önskningar till det här avsnittet. Vi hoppas att alla ändå är nöjda och tack för att ni har, liksom vill, tack för att ni vill vara en del av Paripixlar och påverka avsnitten. För det är det vi vill, och det är därför vi sitter och gör det här, det är för att vi vill underhålla er på något sätt. Jag tänkte faktiskt ta upp en grej. Jaha. Ja, klagomål. Nej, jag ska inte. Nej, nej, nej, nej. nej, men så här, här. Jag har sett att flera har frågat om vi ska delta i årets Retrospelsmässa Ja. Jag tar den här nu. Okay? Ja, okej. Okay. Okay? Ja. Jag tänker inte besluta här och nu, men jag tänker ta den nu. Okay? Mm. Du är så här, att den kommer vara 26 maj mm. i år. Mm. Anledningen till att jag kommer ihåg det här datumet det är inte för att jag har skrivit upp det. Nej. för och inte för att jag är förberedd heller. för att det är din och min bröllopsdag. Ja, jag vet. Ja, det hoppas jag att du vet. Ja, det har jag, jag koll på. Jag koll på. dig när jag fyller eh, Nej, jag du fyller år. Nej, eh, skoja. fyller år. I alla fall, ja. vi vet ännu inte om vi ska delta. För vi vet inte vad vi gör på vår bröllopsdag. 21 juni fyller år. Ja, det gör jag ja. Vi vet inte om vi kommer delta för att vi har vår bröllopsdag då. Ja. ja. Faktum är att det hade ju varit liksom typ Episkt. Den, den bästa bröllopsdagen någonsin att gå på retrospelsmässan. Eh, Men samtidigt så fan, vi har vi två kids just nu och eh, en av dem är liksom liten. Eh, så att, och det blir lite hastigt. så ja. Vi kan inte vara borta så länge. och Det blir såhär, tåg jättetidigt. Ja. Åka dit och så tåg direkt hem liksom, och så vi vet faktiskt det är ett inte. Så Nej. Att jag vet inte riktigt vad poängen med hela den här grejen var. Jag tror att folk sitter och väntar nu. Folk har frågat. Då ja, vill vi ändå det. förklara varför vi står här och ja. liksom gnuggar huvudet och inte riktigt kan veta. I klar språk. Vi vet inte om vi kommer. I så fall så blir det med väldigt kort notis. Men ska vi ta och börja runda av, Filippa? Det är väl dags att avsluta här. Ja, jag känner det. Jag är utmattad. Mm. Men som sagt, jag ska, jag ska klippa ihop alla dina hostningar så får du höra Nej. efter, efter Nej, Eller, ska alltså, ska mig. Stackars lyssnare. De oh! kommer ju inte lyssna på det. Nej. Fast det hade varit coolt om du kunde mixa ihop det så blir det en låt. Typ. Mm. Det, lägg inte det arbetet jo, på mig. Det är exakt Nej, du är det jag gör just nu. Nej, det kommer inte hända. <här> um, nästa avsnitt ska vi ha ett blandband som vi kallar det för. Och det är när vi spela lite musik och vi pratar om saker vi har spelat och pratar skit och allt möjligt. Alltså det, är, det är den här lösviktsgodispåseavsnittet. Det, är, det liksom är lite mysigt. Så här man ja, men lite mysigt bara. Liksom. Och det lämnar ju också väldigt mycket plats för er lyssnare. Om ja. det är så att ni vill skicka in ett mejl eller ni vill ta upp någonting. Exakt. Jag vet redan vad jag ska göra mot dig som utmaning i nästa ja. avsnitt. För du ska väl utmana mig säkert på någonting. Ja, också. jag Med känner att det är på tiden. Låttexter. Sätta lite på plats. Ja, jag har en rolig grej till det också. Men det, sen ska vi även prata om A Way Out. Mm. Som vi har spelat. Vi ska prata om Life is Strange Before the Storm. Ja, eh, vi köka. Jag och våran son kommer att ha spelat Super Mario 3D World på EU Och sen ska vi väl även prata om God of War. Hoppas jag. Det nya. Jag hoppas att jag har hunnit spela lite på det innan. Innan vi spelar i nästa avsnitt vi, eh, kan hoppas. vi kan hoppas Vi får se, man vet aldrig Folk här hemma liksom blir ju sjuka Det, det, är, någon, det är någon Jag vet inte vad det är som händer med er men Någon har för, för, för, vad heter det? förbannat oss Ja, jag tror det För ni, ni är sjuka hela tiden jag, jag var sjuk tre dagar Fem Fem dagar, sen var jag upp på benen igen du är, på inne, du är inne på din tredje vecka Med det här Det här tredje veckan med det. Ja, men så är det. Jag får ju aldrig tid att vila. Du får börja äta kött istället. Så att du ja, blir, eh... jag, blir ju all... jag får ju aldrig vila. Det är bara för att du, blir väg... frisk. Det är, för att du är vegetarian. Du är ingen immunförsvar. <hör> <hör> Nej, vi avslutar här. Vi, vi, nu lägger vi ner. Alltså, jag kommer kissa på mig snart. För ja, så det är bäst vi stänger av här. det ja, Ni... nu blir det jobbigt. Ja. <hör> Ni har lyssnat, på. vi får, får börjar börja installera blöjor på oss själva när vi sitter Nej, och spelar in. Det tar, vi, vi spelar in ganska länge och vi sitter här och dricker samtidigt. Så man blir ju liksom, lite kissnödig ibland, det händer ja. ju. Det är lite nära ögat ibland. Nej, jag det har hänt. Det, det, det, <laughs> Nej. När man är ute med vår fyraåring och bara säger mitt i en lek yeah, jag är då, då man snödig. Liksom, så är man tre kilometer från hem. och har, Då har man 30 sekunder på sig att befinna sig på en toalett. Och då vet man att, det gäller att hålla huvudet kallt. Ja, i alla situationer. Som, som vi alltid gör i Ja, jag hade en sån händelse på vägen till, för, till förskolan. En sån här akut Dante, bajs. Dante, du... behöver du kissa innan vi går nu? Nej. Eller så här. Man frågar honom. Det är tyst i en halv minut. Ja. Men Dante, behöver du? Nej! Jag har ju en liten tonåring som bekantar henne. Han är fyra år. Och sen då när man har kommit halvvägs så bara. Mitt i leken. Hur kissar du? Ja, precis. Jaha. Det är så det är att vara förälder. Det så är, är det. mycket som är fantastiskt. Men det är också mycket som är... Tålamodsprövande. Det var ett fint sätt att säga att vi blir gråhåriga. Ja, det mm. kan man säga. Hörrni, ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast, Pari Pixlar, med mig, Robin och min fru Filippa. Hej. Och, eh, hej. <laughs> och vi har. Eh, vi spelat. kör om igen. <laughs> vi kör om och börjar om här. Eh, vi har spelat tv spelsmusik med fokus på sång i mm. avsnittet. Var tittar man oss? På Facebook, Instagram iTunes, A-Cost, typ alla jävla poddappar Videospelsklubben.se, mm. där är vår main kanal typ, kan man säga ja. Där vi har massor av andra kollegor som levererar bra material också mm. Och vill ni ha oss någonting så finns vi på paripixlar Eller skicka oss ett PM på Instagram eller Facebook, vi svarar alltid Ja Ja, när vi har tid i alla fall så mm. svarar vi men Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Tack så mycket hörni. Ni får ha det så bra. Guppy, har ha det så kul på restaurangen. Guppy. Varför säger du det? Jag skulle inte säga hej. Hej. Det måste jag hosta. hosta snart ur ögonen. Man måste hjälpa lite på traven ibland. När man spyr nästan att det nästan kommer det lite upp i halsen. Spirat. Ja, det är fint.